А молодий учитель Антон Весна, тримаючи вішки в руках, мугикає ще дрівку. Ой, у полі, при дорозі, там Василько сіно косить, сіно косить, коню носить. Ой, їж коню, ой, пий коню, буде тобі три дорозі, що перша до батечка, а друга до матінки, а третя до дівчини». Кінець озвученої книги. Читала Лариса Оксенчук. «Київ. 2004 рік».